Pozdrav drugari, mislim da možemo počnemo. Malopre sam rekla Mikan je pričao sa Rejem i preuzeo će koordinaciju nad bosanskim jezičkim timom. Tako da se te strane. Pa dobro. Dak se ne nađe neko bolje. U svakom slučaju neko ko je, ko, je, ko, je, ko je zainteresovan za to i ko je u tom projektu i kono. Ko brine da, da taj projekat ide i da dalje dosta mi se ljudi javilo iz hrvatskog tima oni bi nešto radili ja ne znam kako da ih uputim ne znam tačno šta da im kažem ne znam u kom tačno u njihovi samo U kom su stadionu njihovi, um, njihovi prevodi dokle su stigli a ja vidim u putlu kad radimo uh, pošto sam odabrala da mi je alternativni jezik uh, hrvatski vidim da ima dosta toga Urađeno, e sad neka su to dobri prevod, mislim dobri, tačni, a nekad su, ali prosto ne znam, to bi morao neko od njih da pogleda, ostavila sam tamo na, na zidu poruku da se jave, pošto ih se jedno 5, 6, 7 u posljednjih jedno mesec dana e, javljalo da, da bi hteli da, da prevodi. Kakva situacija u, u bosanskom timu? Nema nikog, sve moja rodina tamo koji su prijavljeni, niko ne bi da radi, svi da gledaju i takve. Dobro, a a ti, jel možeš ti to mislim Ja ka, stignem, radim, znači na osnovu vašeg iz Srbije i e, pokušavam da smogu utice ekavskog da bude i ekavski i tako dalje. Znači pokušavam, radim nešto, naravno nisam zadovoljan, volio bih da može još više, aleto. Njemski. Na imo nama, to je to, znači sad ćemo da vidimo kako pošto to u osnovi isti jezik, mislim da, znaš, ako ako sve smo mi u stanju da, da dajemo dobre prevode, to može da ide kao srpsko-hrvatski jezik, pa onda ako baš neki timovi hoće da to sad, znači ako imamo neki materijal na srpskom, neki na hrvatskom, neki na bosanskom, ali na dobrom srpskom, dobrom hrvatskom, dobrom bosanskom i crnogorskom, to je sasvim u redu. Najveći problem trenutno oko, oko kvalitet i oko kvaliteta toga, znači to mora budu onako skroz profi i, i, i, i, i, i ozbiljene materijela u pitanju. E sad, e, bilo bi dobro da ti e, budeš skroz upoznat sa tim u kom su stadiju, koje stvari kod nas, da uzimaš ono što je kod nas potpuno završeno. Radim, radim. tako. e sad, e, malo je ovaj, ona tabela, to ćemo da Ma, Venus, Venus, Venus projekat sajt se radi i to aktivno i mi, mi imamo Plan da ga završimo do kraja februara. Na njemu trenutno radimo, Marina radi lekturu 1, i ja praktično onda za njom neku tu lekturu 1 i po, a onda ide, ide ovaj, ne za njom, nego ja idem onim... Mnogo ima sekcije, iz mnogo je faza rađeno, tako da radimo Marina, ja i Elena na tome. I to će biti krajem februara gotovo. Uzimaj samo one koji su u koloni posljednjoj. Kompletno zeleni. Njih ima 5-6 za sada, a bit će sve više više. Ja ne mi... patim vaša dokumenta koje vi arhivirate još preko Google Documents, već uzimam samo na, na putlu ono što ste već završili. Ne, ne, ali ti u putlu ne možeš da vidiš šta smo završili. U putlu, dok, god se, u putlu čim se unese, ti ja moramo da prođemo putlu, moramo da, ovaj, da prođemo te neke stvari oko koordinacije, Gde, šta, kako, kako znaš, šta i tako, tehničke. Um, ono što je zeleno u putlu, to je samo... Um, um, neke od tih stvari su samo prevedene, a neke su potpuno lektorisane i završene. Znači, ne možeš po toj boji tu da moraš da pratiš onu našu tabelu, da bi da bi znao za svaku posebnu jedinicu u okviru nekog projekta dok smo stigli. Misliš na tabelu na Google Documents? Da, da, ona ta ona tabela okay, okay. projekti srpskog jezičkog tima. Objasniću ti to, to nas znači nas dvoje. Nećemo to na sastanku ovde. Više da vidimo kakva je situacija i i kako stoje stvari. Nas okay. ovde, nas ovde imaš šta je, znam, jedno desetak aktivnih. Stalno ima tu još poneko, ali desetak, kao ono Rajko, Jovan, Marina, Jelena Dik koja je lekturu, Bojan istone što prevodi, Igor radi. Nikolić radi, Marija radi, tako. ima, ima, ima ljudi, ima ljudi koji, su, koji, koji su tu i koji dolaze. U Hrvatskoj kažem eto ima jedno 6-7 ljudi koji su sad nešto zainteresovani, još jedno 5-6 koji su ranije bili pa kad bi se nekako se njima organizovali i napravili možda... Ove, zajednički sastanak, ali to je. Eto, prvo, da, da, prvo ću tebe da uputim pa ćemo onda da vidimo šta ćemo. Ivana je raspoložena iz crnogorskog tima da se nađemo i sad samo trenutno u Hrvatskoj nema nikoga. Rej ne može u ona vremena kad sam ja stavila na, na Dudu za taj sastanak koordinatora. On može sutra i može, i može e, za vikend možda pre sastanka internacionalnog tima, tako da što se tiče toga, eto, to su nam termini neki pa ćemo da vidimo šta ćemo oko toga da radimo okay. E sad, znači, ako ti ne prevodiš, nego u stvari samo uzimaš i lektorišeš to što je naše gotovo to da znaš, samo ono što je u poslednjoj koloni zeleno i zatvoreno. Venus projekat website ceo, planiramo da bude, da bude završen do kraja februara Kako ide Marina? Marina radi tu prvu lekturu nekih stvari. O, ovih par dana nešto nisam, jer sam bila mnogo zauzeta svojim poslom, ali m, samo da se iskobeljam i svojih obaveza, već sutra ću da se vratim tome. Par dana nisam radila, moram da priznam. Ba dobro, svi smo bili na nekim odvorima i ono i praznici su bili, i ti si bila kući, i mi smo bili ne, na planini, ne, ne. tako da smo napravili jednu pauzu i sada ono freš, kako sveži se vraćamo da da, da to. Kao što sam rekla, najvažniji projekat sada nam je Gradina. Dobili smo 150 strana u niškom časopisu Gradina da predstavimo Venus projekat. Osmislili smo da to izgleda, da bude neki uvod u kome će biti i, i neki naš tekst u tome, o, o, o, o cijeloj toj priči, biografija, takve stvari, onda ceo srednji deo od 120 strana, žakove stvari znači tekstovi, Miroslav pravi to i rekao mi je pre neki dan da ima već to strana složenih na određeni način i posle u nekom donjem delu će biti aktivizam. Dobili smo od njih neke prevodioca znači možemo neki materijal da im pošaljamo da to profesionalci urade, pretpostavljam da možemo da im pošaljamo 50 strana, 25 strana, 30, znači možemo neki važan materijal koji ćemo da uključimo u gradinu takođe da dobijemo praktično gotovo i u lingvističkom timu kad kad izađe gradina ali februar je znači moramo da predamo sve materijale do kraja marta da bi oni gradinu izdali u maju otprilike Sad, na, na Venus Projekat sajtu definitivno uh, radimo, uh, ja i Jelena Di, ona radi lekturu i ako ti radiš, mi to možemo da stignemo sigurno. Tako da samo osmislimo dobar sistem, a mi Mikan može za, za nama da, da mislim, praktično čim mi završimo da postoji ta neka bosanska varijanta. I Denis je isto bio u fazonu ranije da bi se on uključio u tu priču, i rekao mi je, ma ja čekam vas da vi to završite, pa ću samo da uđem i da upravo to što ti ka ne radiš. Tako dakle, da s njim možeš, ovaj fino da, da, možda s njim možeš da se rađuješ po tom pitanju. Ovaj. Mi smo gozanci zlena i gori. Pa znaš šta, e, e, m, m, m, m, nije samo vas je najmanje, nekako vas je bilo najmanje. Bilo su to neko dvoje ljudi ranije i, i Denis je tu sve vreme. Hvi, evo sad ti... Denis u stvari radio u, u, u Sloveniji. Sad kad je Denis u, u, u Bosni, ja mislim da će to da bude mnogo boj. Može pitanje, samo kratko. Naravno. E, kolona D, zatvoreno, gdje ti je, piše, to su ta dokumenta koja je e, Samo sekunda da ja uđem. Izvinjavam sa ostalima, samo da to rešim. E, znači, kolona D e, e, za Venus projekat Website, koji počinje na petoj liniji, traje do dole do 80 ili već, ono što je, da, u koloni D potpuno zeleno, to je gotovo. Hvala. E za ovo što piše zatvoreno, to su neke oznake stare, znači sad nam je dogovor da kad, kad nešto bude skroz gotovo da ga tako zatvorimo. Marina je u koloni, broj, u koloni C i ona ide prvu lekturu za stvarima koje su prevodili prevodioci, znači to niko nije radio lekturu na tome, znači ona ide polako i jedan po jedan završava ove Crvene Jasno, ostalo, u C koloni, eto. Vidim. I sad, da, prosto realno da vidimo svi da li mi možemo da stignemo to do kraja februara. Ja sam savetovala drugim ljudima, ako kad nemaju šta da rade, znači, ovi koji su u završini na prevodi, mogu da idu po tekstu, opet ovom zatvorenom i da traže greške ako mislim da čitaju da prosto proveravamo svi jer to kad daj kad, meni molim te ta prava imam oko za greške kad vidim mukan Pa imaš ti na srpskom E nema što srpskom možete dati na srpskom da da možeš da da OK Evo, danas sam koristio uopšt tekst i onda učim grešku koja je obratan slova samo i tako, Nije to ništa... Samo, to sam ti rekla, to mi samo, to ćemo da se dogovorimo kako, to samo da nam naznačiš, bitno je da, da ta informacija dođe do nas, da dođe do, do mene ili do Marine ili do, znači, to može se bilo gde i da onda Videla tu grešku sam. ispravimo, tako i svi ostali, znači, greške je u... Ja sam u... Je, je to komplikovano, ispada veliko dopisivanje zbog dva, tri slavu. Tako je, tako je, daći prava jako od nas i to, je to. Ok. E sad opet to ćemo ti ja da prođemo sutra tu neku putlu turu da ti objasnim kako šta gdje i onda sve sve će da da da bude ukopeno. Pa ne brini. Ja pravim te aplikacije tako da se smesti. Pa ne to sutiraš. to. Ovaj Marina. Marina, šta misliš jel možemo uh, koliko koliko koliko misliš da je realan plan da stignemo Venus project website na taj način do kraja februara? Pa ja mislim da, da je to sasvim izvesno, zaista, nema to mnogo posla, samo treba da sredovnije radi, eto ja sam kao što rekla bila na odmoru 15 dana, vratila sam se pre 5-6 dana pa tako dok se malo uhodem. To smo onda rješili. E sad, Rajko Jovane, šta biste vi ono da radite, dao radite sad na nečemu Jovan radi na ovim dokumentima? Posto e, si mi jedan mail, znači da, da još jednom razjasnimo. Što se tiče TZM materijala, tu stoje website njihov i stoji orientation presentation video i aktivist, vodič. Znači ta tri projekta stoje, ali sve ostalo može da se radi. Može da se radi na adendumu, može se radi na moving forwardu, može se radi... Uh, na tim dokumentima, možda se radi na newsletteru, možda se radi na, baš ima projekata koji su aktivni, znači to ne stoji, nego nego su samo zatvoreni sajt, uh, kao što sam rekla, sajti i ove druge dve stvari. Jasno. Kako tebi ide to? No, Dobre, ja sam u nekom manju pauzu, ali ide. Rečnik smo skoro završili, ali skroz završili, znači to nam je isto bio jedan od projekata koji smo radili na sastancima, da prođemo, protrčimo te neke sporne stvari u rečniku i da to eventualno rešimo. Ove, to možemo da radimo ako, ako, ako, ako ste za to ili da... prosto Marina, li imaš ti pravo da edituješ taj, taj, taj dokument, taj rečnik? Ne. Um... Nisam probala do sada, tako da ne znam, probat ću sad. Da, mogu, mogu. E, dobro. Tako da onda samo nađi neki način da unutra ostaviš komentar ili da, znaš, da gotovo ću mi Mikanu sve... Pa da ima neka za komentare. Tako je. Znači svi, svi treba, trebalo bi da imate edit na tom, na tom, na tom, na tom dokumentu. E, možeš mi na link samo da mi pošalješ, ne mogu ga nađe. Ako, ako ako imaš otvoreno Evo, stiži, čekaj. Hvala. Taman, taman i oni da mogu da pogledaju i da vidimo ko ima prava, ko nema. Jel si dobila? Gde? Pa ovde u putu. ova pardon, u tim... Stupi. E, ne, ne pređi, pređi, na, pređi na ovaj drugi tab gdje piše Serbian linguistic team meeting. Znači, ne ovaj prvi, nego ovaj drugi. Vjerojatno se kucala u ovoj Dovinas Project Team Speak server. a to ne, ne, ne, eto. Dakle, ovo je rečnik, on je naš. šerovano je sa... ...sa Marinom Dobro, sa ovako... Ja nemam pravo. Samo mi daje adresu. Mikanović, gmail, li tako? Da, da. Evo sad imate svi troje. I Rajko, i Jovan, i Ja imam ne, samo chat ovdje, piše samo gledanje. Ne, ne, evo sad sam ti dala. Sad sam i tebi, i Jovanu, i Mikanu. Znači, eto, to je samo da se ostavljaju u, u komentari u komentarima, ali nije loše da kad se neka... Mislim, ovo, ja mislim da treba da koristimo stalno i da stalno treba da razgovaramo oko je neko našu nešto i i i da apdejtujemo tu smo sad zamislili da bude i nekako može i bosanski i hrvatski onom svako može da iskoristi ako vi možete da iskoristite ovu tabelu na neki način supera, u svakom slučaju da učestvujemo da pravimo neki, te neki fond reči koje koje odnosno neki rečnik reči koje se tu ponavljaju Uh, samo pre par dana ako se sjećate, uh, ja sam stavila nešto na zid, ovaj naš uh, vezano za skraćenice. Možda možemo sada o tome, ono TBP, TVP, a kako ćemo srpske skraćenice. Tako je, tako. Je. Znači na našim sastancima je u stvari najbolja varijanta da mi apdejtujemo ove rječnik i da se tako koje našto naišlo u radu, ovaj tako smo i tako smo i radili, hajde to. I eto, sad imate svi prava da editujete. Možemo možemo to da uredimo. Marina, ajde ti ako možeš na kraj samo dodati koje su to skraćenice. Evo. Možda ti ne znaš kako da se doda više ovih linija ovdje damput što mi samo daje da, da insert one above ili one below, a ne, mogu reći deset da ih dodam. Meni si pitala, je li tako? Pa da. Viš kako na kraju ima, ima ovaj do 154. reda i onda mora da se dodaje. Aha, ed. Da, vidiš. Dove na kraju <laughs> Vidje sad sam vidjela. Imamo li neku negde pristupač, neki web server, da nešto napravimo za ovo? Bojene, da li imamo neki pristupačni web server da napravimo nešto za ovo? Da. A zašto mi, kao ne? Kao aplikacija, znači je ovo bude u bazi, gde imate veći, kako da kažem, veći fond reči, bolje mogućnosti za ažuriranje i tako dalje. Pa ne znam, da li imamo... Radi se trenutno u, ome, u Google Docs-u. E, postoje neke, neke varijante, što se tiče samih ovih reći, to je samo ono što su mi organizujemo. Znači, tu. Ne, on pita da li ima neki. Ajde, pite ponovo. Ja, zato... ja mogu da napravim na svom nekom, znači kao aplikaciju, znači web aplikaciju sa bazom i tako dalje, majerskoj server, PHP i tako dalje, sve što ste vidjeli već, gde stoje prava ko ažurira koji jezik i... Tu ubacujete i skraćenice, jezike itd. Išto može da se izvedi u Google Docs-u. Znači, postoje, mislim, što sviče na lingvistečkim tima, nisam sigura znači šta reći trenutno koristi za to, ali mislim, Ana tu pre može da ti kaže što oni koristili od tih... Ta, to ćemo to, da vidimo. Znači. To, to su... Ali, da. kažem ti, što sviče neke baze... Mi nemamo ovde nikog opšera. Znači, svi su od takve, od takvih rješenja. Uh, I prešli na Google Docs, zato što je najjednostavnije i nikakve održavanje, nikakve nisam posao, razumeš? Tako, Ma ja? ja. Znači, trenutno je tako varijanta je, sad uh, razvijaju se u suštini neki sistemi koji će da budu neka dugoročnija rešenja. Zato što Jomla, uh, recimo, svi su koristili Jomlu i TvP aktivizam i glavni TvP site i Rev, uh, kako se zove, lingvistički tim. Znači, Sajt, tvi... I ovaj, takođe e, e, su koristili i ono i svi imaju problema tu i onda odlucaju od toga, znaš, menja se tehnologija i to je proces sad, ono. Da. I mora da se ide u, u na sastanke, u suštini tih IT timova i tech timova, a, da bi se... Videlo šta treba šta, šta, i... Tvari trenutno dešava. Da. Po tom pitanju i ako imaš predlog to, to se znači u suštini tamo iznosi. I pošto pitanju, si u... Pazi, pošto si ti u toj ekipi uh, i, i, i, i za jezički tim, ono, kapiraš da je to, da je to važno sve, uh, možeš da budeš uh, praktično koordinator jezičkog tima ovog celog našeg u smislu i u tom nekom tehničkom smislu, pa da ti vodiš tu tehničku priču, a um, skroz i to, mislim, trebaju nam i tehnička lica skroz za te stvari, ali to je najbolji da vidiš već već ste moći ažurirati još ovaj Excel o, stvari, Excel formatu na Google Docs, ali ehm ga popunite još ovoliko, on će usporiti. Onda je opasnost kod kucanje. Ja recimo sad selektujem sve, obrišem sve, sačuvam i šta sam uradio. Preuzmete, znači neka greška slučajna nekog od korisnika može da košta mnogo sve nas. Upravo to nam. E sad tu ja ja ne znam koliko na na Google Documents ima može prava da da podešavaš, koliko možeš iza da uđeš, ja to nisam, znam da je, ovo je sad prosto dator no, no, no, nekoj, da. Samo edit ili view, ništa drugo. Ali pazi, u suštini, da kažemo, za ovakve projekte nije neophodna neka, da kažemo, sploženija struktura. I jednostavno prosto i dovoljno je sa običnim tim edit pravima da ti završiš posao. To je u suštini trenutan stav tamo tek tima. E sad, što se tiče nekih stvari reje, ako hoćeš da razviješ u tom pravcu, znači najbolje je sa rejem tu da se povežeš, zato što okay, on to okay. razvija. I on razvija sajt za lingvistički tim recimo, to je poseban sajt. E, I tu pokušava da napravi neka rešenja, znači koristi se Yomla, Koristi se Project Fork za otvaranje projekata i praćenje i planiranje i tako dalje. I tu ima neki, mislim, razvijao što se toga tiče, tako da ako znaš to da razvijaš, to je ok. Da, da. I tu ja, je, mislim, ja, povezana... Ja ne, ja, ne, ja ne koristim template ili nešto tako. Znači razvijam svoje, znači odnos svoje. Razvijam aplikaciju da ja poznajem kako u source izgleda. Znači ništa komplikovano, a uh, efektivno. Da, okej, okay, ali kažem ti, znači, e, trenutna je situacija da su se iskoristili ti templiti, razumeš, da bi posao bio što pre urađen, jer jednostavno e, e, možda ti ljudi koji su inicirali celu tu priču nisu bili neki web eksperti, nego jednostavno, znaš, radiš sa onome što imaš, to je sa resursima koji imaš, to je sa znanjem koje ljudi koji su tu uključeni imaju. Tako da kažem da, ti, uglavnom su korišćena ta neka brža rešenja, čisto da se dobije što pre neki rezultat, jer opet i u pomom nekom iskustvu znači dobro imati e, rezultat a ne savrš, savršen rezultat zato što samo da on razumeš pa se usput razvija znači neko dugotrajnije rješenje tako da kažem ti da to ono priča i, ne, e, i radi se na tome i u tek timu je ovaj su sve informacije vezano za to OK E isto priča ove i dosta aktualno oko tutoriala, e, dakle ako neko ima te sposobnosti, ako neko može da, da, da radi na, na, na tim nekim stvarima, montiranje, e, video to bi Denis mogao da radi, znači tu, tu isto ima dosta posla i e, cilje, pošto su svi, ima 83 jezička time i svi timovi su praktično razvijali neke svoje tako male programe, helpove, uputstva, tutoriale, što god da probaju sebi da automatizuju posliju svaki koordinator praktično za sebe. Plan je sada da se uradi jedan koji ćemo poslije svi da prevedemo, ali da, da, da prosto onaj jedan koji se napravi on da svi koriste. Dakle, tome se isto planski sad pristupa. I tu, tu, tu se ja nadam da će Denis da, da... ono I već javljalo se još ljudi koji imaju te sposobnosti. Jedan momak iz Hrvatske, čini mi se, ali... Morali bismo malo bolju neku bazu podataka o ljudima da, da, da napravimo takođe. koje kako se slivaju mailovi gdje se slivaju te informacije da one budu pregledne i dostupne svima mislim ti neki kontakti i da možemo kad nekog nema da da stupimo u kontakt s onim drugima ajmo sad nove kako? Može samo po temama ništa drugo. Molim te da Kako vas je Srbija? Ne, ne, u principu je poenta da sve bude vrlo transparentno, da, da, svako, da se tačno zna šta se radi, da, da svi možemo, da imamo neki sistem, da samo uđemo unutra i da znamo, znamo gde smo, šta smo i šta možemo i šta treba da radimo. To je sad, kažemo, ova, ova sva uputstva neka koja su nastala su neka moja, mislim, moj, neki moj pokušaj da sistematizujem te stvari, sa, eto, tako da to isto možemo da razvijamo, taj neki sistem i tih načina na koji stvari ljude priključujemo u tim, kako tim funkcioniše, šta tako radi, ima puno stvari tih da se, da se, da se da se radi, ima forum, ima obaveštenja na Facebooku, ima update i YouTube kanala, ima, ima puno posliće, tako da tu stvarno može ono svako da nađe nešto što može da, da, da raducke i da mu to bude opušteno i... i Prosto da u tome nekako uživa, da hoće to da radi. E sad kod nas malo problem što, što, što ja i tu kao koordinaciju stvari i radim na materijalima i onda je to puno posla, tako da što nas je više, što, smo, što bolje to organizujemo, bit će lakše svima da radi. Ti malo pogleda ja sam ti sve poslala i još ću ti dati puno stvari, pa ti pogledaj sve to što ima Malo ćemo da vidimo, pričamo s RM tu temu sa, sa ovim ljudima iz tehničkog tima, pa onda ćemo da vidimo, možda već imaju neko rješenje za, za naš problem, tako da to je pojenta, da se prvo raspitamo da li to možda već postoji. Okay. Marina, je si možda unela ove? Pa nema, što, nema to nešto mnogo, ja, jedino što sam ja našla je zapravo TVP. Dakle, mi to prevodimo kao TVP u za timove, ali neko je pomenuo uh, na Facebooku da bi tu najbolje bilo prvo samo VP od Venus projekata, ne i T. Što je ha, to, da, da, da, da. Ja sam to napisala, dakle, ja ne to znam kako se ne... ostali slažu, ali to, ja mislim da je to to. a TPK aktivizam kako ćemo uopšte to da prevedemo Pa aktivizam da je on Ali kad je TPK aktivizam ne znam marketing tim ili već kako na, neke su razne konstrukcije tako bile čudne. Tu smo, meni. Tu Znači da TVP da da TVP bude VP? TV aktivizam, aktivizam Venus projekta i Vp-a. ako su so to uopšte skraćenice, da... to se može nekako u, u tom prevodu malo se izbegne da se zakamoflira, neka će biti samo aktivizam, neka će biti mislim ali TVP definitivno mislim da treba da bude VP. I mada, naiz Može i TVP, ali ne znam kako je pravilno. TVP ne zvuči dobro zbog TV-a. Pa da. Asociacija na televiziji i tako deli nije to sve, mislim. Ali ko ne, nema T, znači taj član da i nema T. Marina, onda misliš da je ovako 150, 151, 152. 152. Marina, svi e, Ja mislim možda bi u 151. trebala zapravo da bude aktivizam VPA. Znači vp P, crtica, malo A. Pa da. Tako još bolje. Unesi ti, unesi ti, ako mi se neku. Unesem vam u komentare koji da... A šta biva onda sa svojim gore timovima koje s kojima, smo stavljali TVP? Jer to sve treba sada onda da se vravi vra... na A, vp Da. da. sad, da li onda treba da svuda ovdje stavimo manj, malo slovo design dizajn, podrška timovih aktivista? Ili treba da ostale veliko? 135. linija. Možda je bolje veliko. Mislim da je neko ko mi srpskije da bude malo, ne znam šta je srpskija, ali, je ali ovaj, da, to bude, da to bude baš... Kad vidi u prevodu, to bude baš deo jedno, znači VP, dizajn, sa velikim slovom, da ne bi... Dakle, stajem mal, to će možda biti... Mm. A ja se slažem sam da je srpski i ne znam zašto bismo stavljali veliko, jer su sve ove engleske reči zapravo na levoj strani u, u nekom kontekstu date, dakle u, neku, u sklopu neke rečenice. Tako dakle će ovi ovaj naš srpski preodbiti u sklopu neke rečenice, znači nisu ovo samo nužno podnoslovi sekcija. Tako je, tako je. Mano Mislim, da... da, da... Dobro, to, to ja da je neka premda da nešto neka stvar možda i lekture, pa u lekturi će to da da da kako kako treba pravilno ja je vidio da stvarno ne znam to tačno kako to pravilno i Marina, što ti misliš, veliko ili malo? Ja sam za malo, što rekao? To nisam čula. znači to znači sve ovako pogledajte sad od od 129. greda. N required criasa o cakrnih… Broke basiti Da, hoće to ostati VP jezgor ili VP centralni tim? Da li smo negde stavljali centralni? Ako ja dobro sam to Core nije centralni tim, nego je jezgor koje je sačinjen od više timova. Pa da, to su... To su da. Da li to može da bude centralni timovi? Znači to su writing, linguistic i ne znam, mislim ili su bili, ili će biti neki drugi, sve jedno. On u svakom početku je to ti kao da, da, da. prvi od kojih ali, kreće i, ono i, i, na dole. <sutim> mislim, ili na, na sve strane. To, to, to... Ne, znam to, to, to... ne znam kako da prevedemo to kor to mi je malo, ne, meni ne, to je to problematično bilo i onda. Kako misliš, imaš predlog, na, ne? ne, ne. Jezbro ili... Šta mislite na rete noseći timovi? Zna što znam ja nekako Koliko vremena treba? Delo mi kod naš noseći su ja mislim i trudni mogu da budu pa onda ide to mi. Ona je noseća ne tog da, da, nam da ima. Da... Ma daaj da, neku možda na centru staje už sve kor srž a da je bratište središnji timovi jebem ne centralno izvući bol. Kako? Pošto pa centralno izvući bol. To opet kada centrala, to sve nekako decentralizovano, zato možda ta reč centralni. Da i... je pravo. Dobro, da nest, na ne, ne, ne, to Jackie A možda osnovni? Jesi da core ne znači osnovno, ali čisto da bismo izbjeglao centralizam? Ja mislim da je to super rješenje, yes. Osnovni je na bazični, a to je onda obrnuto ovdje. Pa u writing, znači nekim, ono, prosto, ne znam, ne, pisanje i ta neka neki prevod i lingvistika znači. i marketing, odnosno to Šta deljenje to, praktično. Kao, to su u stvari kor timovi. Ili glavni, recimo vepe glavni timovi. Čas, ja, uglavni, to nekako, mislim ne, da ne. Tu svi smo jednati, mislim sve, svi svi imamo, to je open source u stvari. Sve i onda baza podataka praktično. To je taj neki, kažem, jez, yes, baš je jezgro, ali... Vlako je ti imaju. Nešto. Yes. Ostavite cenu pravilnih. A vepti imao vi osovine? Kada <laughs> smo Ili tako nešto? <laughs> Hardcore. <laughs> A šta mislite v po jezgru, ali da bude jezgoru malo? Ja se smijem. Ja sam se u komentare tamo. Pa, i to mi je... <laughs> I to mi je... To mi delo ko ono iz, iz nekog, ne znam... Iz partizane... A je se <laughs> a to! A šta? Ha, <laughs> to, to, to je to. U tunelu, usred mraka, si joveno sredska žaka. Sad znam, ja, ja mislim da ovo jezgro može da bude neko prelazno rješenje, ali mislim da nije, ne, ova centrala stvarno mislim da ne može. Hajde, svina li mi za jezgro i... Sad ću ja u evu diktu, tamo ima mnogo. Osnovni tim ovih Ne znam, osnovni timovi šta mislite? štab, Ajde, šta mislite o štabu, centrali. To moramo da vidimo u epicenter. в опа Ne Jesmo, tu i dalje. Tu smo. Ja sam i dalje na ovom jezguru i razmišljam, vidim da dole imate Vp centar, štab, osnovni timovi, jel imamo neko rešenje možda? One raising team, one of the funding team Ovo u redu, 37 treba da se promeni u skladu sa RAJK-om su vjestijom. Ja Dobro. Šta sa ovim funding team, da li neko ima neku bolju ideju, mislite da je u redu ili? Koji? 133 133. Meni se sviđa odlično. Dobro. A expressions Media Team, to nam je važno, 142. red. Uf, ja baš to gledam, nemam pojma šta bi bilo prikladno u duhu našeg jezika. Ali mislim da ne moramo baš striktno se držimo ovog expressions u smislu izražavanja, dajte da nađemo nešto što je više ne znam, prirodnije. Što je prirodnije? Za tim za izraženo predstavljanje već projekta. medijima. Da, to to svakako možemo da, jer mislim da se, ne možemo da ga prevedemo kao medija tim, zato što to nije u stvari onaj medija tim koji oni ne, pa u suštini jest medija u smislu pravljanja multimedijalnih sadržaja ili medija u smislu komunikacije i odlazaka na medije, prezentovanja svega toga u, u medijima. Da li to može da bude prosto medija tim? Šta mislite 126. planiranje vremena da, da, da bude? 126. Ja sam tu već prošle put rekla da sam mišla za upravljanje vremenom. Kao što postoji upravljanje fondovima. Jel se kao management, ja mislim da bi to bilo upravljanje vremena, mora i dobro znači. To je moja mišlja. Gdje su svi nezbre? Pa ne znam, tako ne znam, to su valjne. Moram da ima neka utaknica. <laughs> Sigurno. Jovan je napisao u chatu koji ja uopšte ne vidim, pošto sam u ovom rečniku, Rajko je bio tu malo pre. Nikada je Rajko. Tu tu. Ajmo se vratim sad na ovaj um, 142. Team, Expressions Media Team. To bi nam bilo fino da, da rešimo, pošto će to biti i... i, i. Stvarno se sada se ponavlja. A da. planiranje. Šta ćemo sa in core takođe ono nekako ostaje da visi? Jesmo rekli da, da ćemo trebati da ostavimo kao tema, 106. red. Uf, pa Ana, posla veše se? Mail sa odgovorom moje drugarice. Moram sad da naćem taj mail, ne znam što je ona beša. Ne, ne, to, ja mislim da je to bilo tema. Mislim da je bilo tema, ali aj pogledaj ako, ako moš lako ne evo, evo. Ne znam zašto je ostalo aj, plavo, to me sad. Testing ground, 102. isto. A šta je rekla za baner, jel rekla nešto za baner? E, nisam je bitela za uh, Nisam. Ali ja znam da mi onako, kad pričamo, međusobno kažemo baner. Ali sad, uff, da ću definitivno. Ništa, to. Ništa, ne, ne, Ništa moraš. ne moraš. Ja mislim ja. da je isto to u redu. To se zove baner, kao što se ono zove billboard i to je to. Pa o. da, to su te o, o Pa ko ne znam, moja naučit šta sad. Jedna to tehnička stvar. Sada kad smo počeli da dodajemo ove reči u 146. 147. tako dalje redu, poremetili smo uh, azvučni redosled. Trebalo bi Et, da se ove reči... To se, tako je. E sad opet, zašto nisam to uradila prošli put, nešto smo, nešto smo oko timova, pa sam ih ostavila dole da, da ih sredimo, ali to se klikne na, na tu kolonu desnim dugmetom ja mislim gore na A ima da ti sortira ovako ili onako Da desnim na gore na A i onda sort A to Z ili Z to A Što je sad na prvom kad sam ga poređala pa po redu, izvršao transportation system. So, ovog looking forward in structural system treba da se sklone navodnici da bi došlo na mjestu gdje treba. Pogled u budućnost, pa da. Radovat se napred. A zašto nema u desnoj kloni pogled u budućnosti? Samo napred, a, a pogled u budućnosti i dobar prevod. Uh, nije mi jasno zašto je prvi transportečni sistem i dalje. da ima jedan space. E, eh, sad, sad su po redu. Ajde, gdje smo bili? Pogled, da, ti si sad, sad gledam šta si ti napisala i slažem se s tim da to može da bude apsolutno samo pogled u budućnosti. Je smo rekli za moving forward, kretanje napred, korak napred. Ja se lišite koraka. I ovdje smo rekli kod RB da treba da bude u stvari E za R, jel tako, ako je skraćenica. Ekonomija je na resursima. Kako ćemo to da li smo tu nešto... Tu smo već rekli da ćemo da u zagradi, kao što ovdje stoji u plavoj boji, da stavimo tu skraćenicu RBE i onda da objasnimo da potiče od resource based economy. Proste smo htjeli da... E, ovaj, ali smo stavili posle thread na, na Facebook i o, javili su se ljudi iz drugih timova, španskog, nemačkog, itali, niko to nije tako radio. Svi su to us utkladili sa svojom sa svojim prevodom. Tako da niko u stvari ne čuva RBE. E, tako da, eto, to je sad, da vidimo kako ćemo samo da napravimo, da ekonomija zasnovana na resursinu. Ezere? ovo je kako? te i k'o je to posao? Uh, Nikan neo? To smo sada to, to sad na toliko mnogo mesta stavili ekonomija zasnovna na resursima da bi to bilo ludilo prepravljati. Samo treba da napravimo pravu straćnicu jer ekonomija zasnovna na resursima i da to je to. Ili resursna ekonomija, i, ali to, to bi stvarno bilo, znači, to ispraviti to je... Ja mislim da li ili SNR, mada mislim da se tu stavlja EZR i to je to. SR, SR. Ana, imam komentar za 81. red. U drugaricu sam pitala ovo za post, ona kaže da je to poruka. Opiši onda, super. Svaži. Ako će da transkribuje ove naslove žurnala. Ja ne znam da li to da radimo uopšte. Šta su oni tamo tačno rekli? Moram da se vratim da nađem taj post. Mislim da imamo li uopšte opciju da to Usimani ono stvarno da napišemo na ak architectural to. Ako ste vi za, možemo ako tako treba. ja sam niš da to da ostane, ali mislim da na Facebooku da je neko rekao da se transkribuje, ali ja, ja bih preda se zadržiti tako kako je. E, ja sam postovala tamo u nekoj grupe pravopis i gramatika gdje ljudi ono to po, kao ozbiljno rade, pa i pitaš i tako dalje. Sada ću mnimo što su, ono, oni su nam savašte nešto bili rekli i ponudili su to neku transkripciju i ja to ne bi radila. Samo ne znam to beše druga varijanta. Da li original ili ili prevod? Pa ja bih prea originala, iskreno. Jer to je naziv, internacijalni naziv časopiseve, fani. Iskreno ja bih se držala baš tako. Nema verzija na našem jeziku, i ja onda moram ovako različiti. Pa da, da pokušam da nađem. Pa da, da ostavim original, To sam svi za to. A može u zagradi prevod, je li tako? Pa u tekstu da, ali u, u, u titlu ne. Da, evo ako, kaže, naš sem post. Kaže, transkribuješ ili navodiš u originalu, prvi. Navodiš u originalnu notinicu Vesna Popović, ona to transkribuje. Kad prvi put pominješ časopis, staj fust notu, popular mechanics, pa u zagradi popularna mehanika. Tako ćemo. Originalni, u zagradi, prevod. Je li to u redu? Ok, po mehaniku je lako prevesti, ali ove ostale... Pa Saturday review, ja bih to rekla subotni pregled ili tako nešto. A, ili revija? Može revija, imamo takve. Kako, subotnja revija? Da. Još to mi grozno Ako. <laughs> Alko... ma um, da nekako Saturday Review. Hajde vidimo kakav je to časopis, baš. Google, da, ovako Sad ću je da vidim. Da, kao neka popularna literatura, onako kao The Reverie. Saturday Review. was uh American Saturday Review previously the Saturday Review of Literature was an America was a American weekly magazine established in nineteen twenty-four. Norman was the editor. In Flander the base several critique Pada subotnja revija. Ok, može. Gledam sad što sve unutra. gdje sovi drugi da li neko možda ih i našu Ima onaj u peti red Architectural records U medicini recimo postoji ehm e, časopis medicinski zapisi. znači evo records se u nauci da je da e, prevodi kao zapisi koja ono, znam. Dakle, arhitektonski zapisi, jel? Zapisi, zapisi. Kako bi prevela pet ceo? Samo ten učin, browser mi je nešto zablokirao. Mislim, ovdje kad sam ukucala arhitektonski zapisi, dobila nešto zapisi o arhitekturi. Moguće da je već Zagreb ili ne, nešto sam vidjela, u svakom slučaju moguće da postoji tako nešto, neki takav časopis. Da, da, evo ga, našli ga na, interne, na internetu ima. Aha, dobro. Jel piš nešto kao zapisi o arhitekturi ili tako nešto? Sam ne, ja sam našla, našla, sam bravo... samo na, našla sam samo na engleskom architectural records i izgledo su so odjebe, mislim to je ono online neki. online neki... E, ali u kucaj ovako, pošto meni je browser zablokirao, u kucaj zapisi o arhitekturi, i mislim da ćeš da dobiješ da je to neki častopis. Sad ne možda, te, pošto se kažem da ti mi je pukao. Evo kucam. Evo kucam. Nisam dobila na slikama ništa. Sad ću da vidim zapisu u arhitekturi. H. Ima nešto, vaša AMG, vaša internet knjižara, ali ne vidim kao časopis, ono po znacima i kao broj taj taj, ne vidim. A znaš sam ga na engleskom? Na slikama kako izgleda? Ono, kuće stijel, taj, tako neke, mislim, stručnije malo časopisi, možda sad arhitekt kako bismo to rekli zapisi okej okay, samo arhitekt architectural Marinče. Pa evo, pokušavam da nađem nešto na, na netu. Sao mi je malo vremena. Sve ko? Mi tamo, Rajko, su se tu što radite. Slušamo. Dajte, čujemo tu gitaru, ne. Na promodovno što zapisi arhitektonski magazin da prevedem. Miki, Rajko si dosta slabo čuješ povremeno, možda bolje da u komentare upišeš. Tako, tako sigurno svi čujemo, ja sad nisam čula pola. Umesto zapisa, arhitektonski magazin. Ja nisam baš za to, zato što mislim da u, u, u prevodu ovakvog časopisa moramo da se baš to strože držimo, uh, kažem da budemo što doslovni, da bi, taj, da bi mogli da se uđe u trag tom častopisu, ako bi neko htio. A standardno je da znači, postoje časopisi naučni u čijem nazivu držano reč zapis. I to je da. odlično records. Tako je, ja slažem tim. E vam kako izgleda. Ja moga teško sve ovaj pratiti, ja recimo ne pratim chat, tako tako sta, tako stalno, tako da mi je najbolje da kažeš kad imaš nešto jer ipak je ili upiši komentar sa strane. Pa žive, Dakle kako Marina, šta mislite, arhitektonski zapisi dakle, mi tako nešto nekako? Arhitektov zapisi, pa to mi je neko najbolja mislija. Imaš jedan, ja mislim. Imaš da, imaš jedan, bilo i trik. Uh, popular mechanics popular Mechanics. Evo, dobro, to smo uneli. Uu, creative commons license. 23. Juđesmo sada, nisam čuo da red. Ehm, um, 23. Ona tuzniči, Creative jesmi, jesmi Commons license. Ja bih kako se imala za, ili licenta zajedničkog, ali ne licenta zajedničko kreativno dobro. Obično se kaže licenca za nešto, da ne? Ar, a ne znam, ne znam da. da. Ali je to u stvari... Licenca za nešto, ali nikad ne kažeš ime te licence. Ovo, prakrično, licenca je zajedničko kreativno dobro. ja mi smo, šta je znam, zajednička kreativna licenca možda? Ne, to, ne, to. je to kreativna licenca, to onda ne, ne, ne. A ja ne znam sada kontekstna, no ali mi bio bitem kontekstna, znaš? Uh, je... Pa Creative Commons License je bukvalno kao, f, kako da kažem, nije firma, ali i, i jeste, to je registrovana, uh, probaj da googlaš pa ćeš da vidjeti šta je Creative Commons License. Čak i teko, ljudi ako je to firma, onda to ne treba ni da se prevodi. Mislim, ne prevodimo Microsoft kao mikro meko. Ali nije firma, nego je u stvari, uh, kako da kažemo, ajde poznacima navoda, brand za neku, za open source, nešto što, što ti daješ, što si ti napravio, ali daješ da ljudi koriste, kao što je recimo Presko Kupila. napravio, pa daje da i oni, oni imaju, um, probajte da izgooglate, vidjet ćete, ima, ima, ima, ima tačno šta je. Dobro, to je isto problematično. A šta, šta kaže te zovit 19? City planning. Ostane urbanizam, što imajmo direkcije za urbanizam. Ja mislim da je tu bolje promiranje gradova ili... Mnogo mi to nekako više srpske i jasnije mi, a, a, a već kaže city planning, znači, dakle, ne znam. Šta kažu drugi? Ana, baci pogledamo što sam poslala linkom da li odkoristi. Evo, ja ga gledam sad trenutno. Ovo izgleda kao neki zvanični dokument, a vidite, ne prevodi se. Evo, meni si uvijek otvara, samo malo. Da li, Creative Commons licenca. To je to. Da. Nemam pojma da li doinstiramo na, na prevođenice. Ovako kao oni. Pa evo čitam, nemam pojma. Ne, ne znam. Ja mislim da to je slično kao i s ovim časopisom. Tako da možemo da eventualno... Hm. Možete se malo požuriti, ali bi što sad vratiti. Ma dabar, Creative Commons licenca i to je to. Kao časopis. Pa on može neki prevod u zagradu, ako, ako neko... ili zajednička kreativna licenca, tako nekako. Ali ne je to tako, jer to je to licenca za nešto. Nije, ovako kad kažeš da je kreativna licenca, ona je kao, je, kao se odnose na licencu, da je ona kreativna. da prvo je to je licenca za nešto što je kreativno dobro. Kako ja pa da, pa da. A kako bi prevela... Ja bih latente zakreat dobro. To da stajemo u zagradu, držimo engleski. A ma desu pravimo šatci? Ma razmišljamo. Evo game pred mene sljaka. Mens Vlad na na na na kanal. Koga? Vlado, spije. E, pozdrav. Dakle, momci, šta ste smislili? Ajde, pomagajte. Ostavite to, napisat ću neko neki komentar. Komike na to? Mi pišemo koji smo ovdje. To, to je što jaču, vidiš. Ja. Vi žene se raspričate, mi se pogubimo. E, to je to. A, da. A, da. da, to je uvijek tako. Ćao, Vladu. Imaš gore uh, settings, pa uh, setup wizard i drugi, treći, onaj next, imaćeš da odabereš push to talk uh, opciju i da dodeliš uh, dugmeta koja kad držiš stisnuta aktiviraš mikrofon. Kod mene to ctrl i alt kombinacija, pa onda dok ih držiš uh, čuje se kako pričaš. The settings, setup wizard... Next, next, valjda puštu tok. A moraš da ih držiš sve vreme dok pričaš. Da, evo, ja mislim sad čujemo, je se čujemo? Čujemo Čujemo. Ok, pa greškom sam ovaj zalutao na vaš sastanak. E, prošle, to je pre dve nedelje bio sastanak celog tima ili grupe, e, pa prošle, prošle nedelje nisam bio na sastanku. Vjerojatno je došao do neke promene vremena, održavanja sastanka. E, vidim da ste sada samo vi ovdje aktivni da li možda neko možda mi kaže kada je e, bilo koji sastanak nekog tima ili šta god već da se malo ovaj ponovo vratim puta. Ehm um, evo sad ne znam na kom si sastanku bio na našem kad smo bili. Ne, nije bio sastanak e, lingvističkog tima, bio onako grupni Cajga Srbija sad generalno ne znam gdje taj sastanak pomeren možda za neki drugi dan ili neko drugo vrijeme Ne ne, uh, ti si sad na, na Venus projekt serveru a imaš i i uh, da ima i sidegres pokret sad ću ti po, pošaljem link samo sekund Super, hvala. Samo je drugi server u pitanju. Evo ga dole u chatu, vidiš. Pa ćeš naći srbijanu na sobu, oni valjda u 9 počinje. Super, hvala puno. Se vidimo se, čao. Ćao, čao. Mi mu nismo na dobri. Za luto, čovjek. se. <laughs> Šalim se. Ovei tamo ima tamo su sastanci TZM odnosno paketu vremena Srbija pa rade nešto već nedeljama tako da kapiram da imaju neke i, i radne zadatke. Počekajte da, da, da se isključi čovjek pa priča. To, to je sve javno transparentno vid recording <laughs> to će bude objavljeno. E, Gdje smo stali? Ajde neki predlazi. <laughs> Ajde malo vi. Ima dobro, skratili smo dosta ovu tabelu sad više, nema tako mnogo plavih. Ova licencija, e... <laughs> kreatorska licenca. Jako, ko kapiramo, ona se zove Creative Commons. To je nekako ime te kao licenca. Opet, licenca za nešto. Kako si ti rekao, Mikano? Kreatorska licenca, najkraće, ili licenca za dozvolu kreiranja. To je, mislim, slučaj kad se koristi nešto kao znači, resurs da biste napravili neku svoju kreaciju. Ima ovo, što je, ima ovo što je, da, sad ima ovo što, je, što je Marina poslala. To je neki srpski prevod pravno adaptirane creative commons licence attribution non-commercial share alike 3.0. Autorstvo nekomercijalno de, deliti pod istim uslovima sadrži ugovore. Korporacija creative commons nije advokatska kancelarija ne pruža pravne usluge. Distribucijom ove licence ne uspostavlja se pravni odnos sa creative commons. Creative commons daje u easy. Izjav... Izjav, pardon, daje ovakvu informaciju, daje ovaj informaciju onako kakva je. Creative Commons ne daje nikakva jemstva za dato informaciju, ne odgovara za štetu u vezi sa njom. Dakle, oni ga prevode kao Creative Commons licenca, u stvari lajcens. Da, da, da. To može da ostane, to su, razume oni koji znaju na šta se odnosi. A pazi u Zagradi, kaže, Creative, creative Commons javna licenca. Del, ide u ugovor o licenciji. Delo koje daljem tekstu definisano se daje na raspolaganje pod uslovima ove Creative Commons javne licence. Pa po znacima navoda CCJL ili samo licenca. Javna zar te mogu koristiti. Znači, isti pristup svi imaju. Tako da neće tražiti prava, neće se tražiti prava koji iskoristiš tu licencu da kreiraš neko svoje del. Da, može artworks on odnosi na common good kao ja, opšte dobro, nego na commons kao javni opšti, evo gledam što znači sve to common. Da, da. Dakle, kak, kako je predlog? I onda smo govorili neko i ja onoj, pa smo je prehvatili nao šte dobro. Možda u komentarima treba da... Ja nisam sigurna baš da skroz... Mogu da ispratim ovako kad je audio. Ako ima neka dobra, samo zapišite pa da, se, da svi vidimo. Mislim da u redu je ovo Creative Commons licenca. I to je u redu. To... I ja se slažem s tim. Bolje da ostajemo tako. E, a u tekstu, kažem, nalazimo u ovom što je Marina poslala, da je oni pod znake navoda stavljaju CCJL. Creative Commons javna licenca. Dakle, možda možemo i mi, evo sad ću da vam share to. A ja bih rekla da je ovo prevod nekog ugovora koji Mati. je tak Da. Oni su pokušali još malo da ga obogate. Ne treba to. Ne treba javno. To je već uh, deljenje licence. To, je već, to se već podrazume Ja bi stavila javnu. Jer e, mislim da je to, da je, da je to neka pojenta. Commons, ona je praktično javna. E, znamo Kreativna javna licenza. E, evo vidiš. Jel' tako, Rajko? Šta? I prošli put je neko pomeno javna i otšlo je sve. Otšli smo naopšte dobro, da. Dobro. Um. Aj pogledaj ovaj link posljednji. Znači, oni ga u ovom ugovoru prosto o, o, označavaju kao Creative Commons javna licenca, stavljaju znake navoda, mogu da zovu samo licenca, mislim da treba da Evo, Na početku ti piš. Na početku te već viće še trebali. Dobro, ajde pogledaj ovo prvo ugovor o, o licenciji. Jer ovo gore piše Creative Commons licence, nije licenca. Ali, nes... Dole ugovor o licenciji, bukvalno je stavlja po znake navoda. I da je skraćenicu CCIL, da je to kao zvanična naša skraćenica. Creative Commons javna licencija. Zbog toga ja mislim da treba dole. Creative Commons license attribution non-commercial share alike 3.0. Autorstvo nekonvercionalno deliti kod isto na mesta. Samo pogledajte, drugi pasus, veliki. Ugovor o licenciji, taj... zašto mislim da može javno. Ma nema velike greške ni ovako, ni onako. Hmm, JR Imamo Human Factors Engineering 60 a tu namo baš ništa Imamo ovaj 19 City Planning planning planiranje grada, nema ništa drug. Planske izradnje. Trinast, um, karenke. Izvini, ajde. ajde. Um, mislim se u bih svakako nekako ključila, to je kod nas, zaista Potrebi oni mislim ne znam da se na engleskom kaže urbanizam sigurno ne ali mi to koristimo i da je to baš sve prisutno urbanizam već podrazumijeva neki segment grada urbano već je tu samo znači urbano planiranje Pa ti reče, samo, malo prije samo planiranje gradova. Možemo planiranje gradova i možemo urbanizam i to je to. Mislim... Recimo Google Mhm. Uh -huh. uh -huh. Izvinjavam se, na Google Translatoru kad ukucam urbanizam, uh, preveodi mi kao planning. Mislim, Google Translator nije toliko mnogo pouzdane, ali je to čisto... Uh, da, da. da što Da, da. Šta i on kaže. Ljudi, može 3 minuta pauza, puš pauza. Nije izbaciti pušinje na terasu, pa idemo sada, se mrznemo malo. Ne može, ne može. Nije da, na, na, da na, ne, puši neko puši na sastanku. Sastank. E, samo što izvinjavam, na met, na metku, ako ukutite urbanizam, izbacit vam town planning. Dakle, ja mislim da definitiv, definitivno treba da stavimo urbanizam. To je to, planiranje gradova u urbanizam i urbanizam ne bude na prvo mjesto. Ok. Idem na 3 minuta, vraćam si brzo. Uš, pauza gotova. To je biropo. Izvini? Kažem, to je biropo, znači. Pa, smotamo je i onda podelimo, onda, pošto je toliko hladno na terasi, da povučemo samo 3 četima ima i kao to je to. Smanjili smo dosta, tako. Oći mi da prestanemo, ali on baš je... Opasna gudra, opasna. Human factors engineering, također. Inženjering humanih faktora. Hm. Ne bi ja humanih, ljudskih, sigurno. Inženjering ludskih faktora. Ko je pojkore? Mikan. inženjering humanih faktora ja kažem ja bi samo ovo humanih sigurno ljudskih Da da ti si ja ih rekla I možda, možda, možda činilaca inžen... upravljanje upravljanje ljudskim činiocima ili uh, inženjering ljudskih činilaca tako sam nešto ja. Bilo je, to nam je rekao na, na, na forumu, na, na, na, na, na, na našem, sad ću da nađem na Facebooku, bio je lep predlog, dao je, ja mislim, Dragan Pajević. Reji nam savjetuje da pređemo na forum, to sad mikane treba mi da, da malo organizujemo, da sve te postoje stvari, da, da, da radne sve te stvari, sve te tradove, Stavljamo teme, u stvari otvaramo na forumu, a da na, u stvari na Facebooku, pošto, pošto se ovdje stalno nešto pomeraju i ljudi ne vide i mrzih da gledaju, da čitaju, tako da nije dobar za update, nego da se prebacimo na forum, da na Facebooku samo neke ono, rezultate ili objave ili tako neke stvari. Ok. Sad ću da ga nađem. Marina, ti unesi ako možeš ovaj read only takođe u tabelu i ovaj prevod koji smo... Mada ga ja sad vidim ovde u, rekli smo format samo za čitanje. Ili format za čitanje. Uh, pa ja mislim da je bitno se na da je samo, zato što read only, baš je akcent na tome da može samo da se čite, da ne može da se modifikuje. Ništa, samo ga, samo ga onda unesi dole na, na, na mesto pa ćemo da ga... Da... Ok. Um, Bojan kaže ne format samo za čitanje, nego samo da stavimo samo za čitanje, dakle da nema da format. Evo i mi kad se slaže to tehnička lica, Rajko i ti si tu spadaš, sa tri glasa za, evo, samo za čitanje. Ej, ne znam što, e, samo što da radim u 152. redu, Je, ajde Ana ja baci pogled, ja bih ubacila ovo read only, ali ne znam, malo sam kako. Može ovako. Ali na desnoj strani ovo javite se koordinator. Bojan kaže da može da se koristi i nepromenljiv format, recimo, ili nepromenljiv, jer to je... U pitanju, format, u pitanju je da li možeš da menješ file ili ne? Da. Svoj, tvoj, tvoj, ne promenim file, file samo za čitanje ili već. Samo za čitanje? Samo za čitanje, da. <tipenu> je tako? 152. red. Tako je, tako. Dobro. Da, da. Marina, a... Ne znam što nisi mogla, trebalo bi da možeš i ti da uneseš. Ma mogla sam, nego o, nisam znala što da radim ovim tekstom u što bi bio u zelenoj boji, javite se bla bla bla koordinator tima. Delete. To je negdje slučajno. E, imamo ovaj Expressions Media Team i dalje, sporan. Tim za medijsku propagandu, ja, oj, ne znam, mnogo mi to zvuči. A može za medijsko promovisanje, propaganda mi zvuči ono malo da, ono zločino. Da. Da. Tim za medijsko promovis... Da, to može. Može, može. Bolje, bolja reči. Super. Me... Tim za medijsku promociju. E, ta je odlična. Savršena. Rešeno je to. A tim za promociju u medijima? Umjesto tim za medijsku promociju? Mene u medijsku promociju više, ali sad každje drugim. Za medijsku promociju u redi. Slažim. E, imamo još ovaj kor Transfer. To je isto bilo na, na, na Facebooku, je bilo neka, neka, neka, neka, neka priča o tim transferima. Ana, gdje ti je forum taj ja, od vaših linkova, još ne znam gdje šta? Uh, Forum, forum, forum, um, forum je, da ti, samo tamo nemamo, to bi trebalo sve prebaciti, sad ću ti dam. Samo ne znam zašto svoj ZM to ne bi trebalo da bude tako. Evo ti u chatu dole. Okay. Imamo ovaj testing ground. Financijski tim, kaže rajku za 124, ima tim za upravljeni fondovima. Tim za upravljeni financijama ili ti, ne znam. Financijski tim, to mi malo bez veze. 124. Tred. Također soci, socio-cybernearing. Zašto ovo nije tim za fondove? Pa evo, sad, sad razmišljamo o njemu. Tim za funding. Možda tim za prikupljanje fondova, tim za upra ne znam. Kako si rekao, tim za... Fondove. Funding je financijiranje. Pa klad nas i fondovi jesu financiranje ali ovdje se ne misli sam e, na financije. Kako je skrnavo je, Benti. Funding team. To Marina možda ima ideju koga da pita ili gde da pogleda. Oj, jedino je on u mojim veću koja kaže profesionalni prevodovac radi sve i svašte godine. Samo nju mogu. Funding kaže funding? Wikipedia. Ima i srpski. <laughs> Fundiranje, brat. Fundiranje je alokacija specifične količine novca koja se koriste za sprovodđenje programa organizacije za određeni vremenski period. Ovaj članak je izvorno preuzet iz knjige Ivana Vidanović, rečnik socijalnog rada uz odobrenje autora. Tim za fundiranje. Pa bolje da onda je engleski. Grozno. Rusi kažu... kažu finansiranje. Može i tim fondova? Ne, mislim da ne. Ne, onda to zvuči kao da su se Jasne. fondovi organizovali u timu. Fondovi u timu, dobro. <laughs> Benson kaže, um, kaže investicioni, pa onda pretvoriti u fond, finansirati i fundirati. tim za raspoređivanje, pa tim za upravljanje fondove, nesam. Tim za fondove. Šta je u stvari funding tim? To, to je tim koji prikuplja sredstva, jel' tako? To je fundraising, mm -hmm. da. Tim koji nalazi pare, praktično. Tim za prikupljanje fond, nije fondova, nego tim za prikupljanje novca, jebac. Nemoj novca, joj ne, pominji novac. pada I to prikupljenje isto mi je he, možda je bolje upravljanje. Tim za upravljanje fondovima, jel? kakom vam sad izgleda? 124. To je Kako? Jedno vrše. Transvejer. Koji to red? 120. Šta su radili ruši sve ovim? Hmm. How can we find out? <laughs> možda ima nešto da vidim, možda ima neki al to mi trebalo bi da tražim da nemaju slučajno postavljeni neki rečnik, a trebalo bi da i to ima na Facebooku. jel ima tu možda multilingual calendars kal da ispričam da bude više više jezički Dodala sam ga dole, dalje ga je možda bilo nestovo. Nije, dobro. Inženjering ljudskih činilaca to mi je isto još nije rešeno. Mi... Da bismo smo umjesto inženjering mogli nešto drugo. Može kreiranje umjesto inženjering. Ja bi možda... No, Planiranje, znači. znači. Upravljanje ljudskim činiocima ili... Handlovanje ljudskih činilaca. Bilo je, bilo je, to je bilo na forumu, ali na, na, ne na formu nego na, na našoj Facebook grupi pokušavam da nađem. Evo ga ovdje nešto, Human Factors Engineering, pomoć, Rajko stavio post. I ja kažem, upravljanje ljudskim faktorima. Uh, Dragan Pavić predlaže delovanje ljudskih činilaca. Uh, I onda ima neki, nismo zvršili, ima Duško Lalović. Ako ja mislim da je dobro delovanje ljudskih činjenica. u kontekstu rečenice ili nečega tek možda se to. Pa evo ga ja, bi sad. ja bih rekla da je pre faktor zato što date kažem ljudski faktori do ne do dobe do neke tako dalje. Ja mislim da on tu verovatno baš ima to u vidu da se e, predupredi delovanje ljudskih čini, ljudskog faktora na nesreće ili neče. Znate kad već pa uvestim... Na Iste, znači. naravno da su to sinonimi, ali mislim da je običajno kada se pričalo, kad se izveštava uvestim bilo kako ljudski faktor je uzrok ove nesreće i tako dalje. Znate kad se navodim u nekim reportažima i tako dalje. Da, da. da, da, da. Ali kako bi bilo inžini, engineering, kako bi se ovo prevelo sa faktorima? Kako si, kako si mislila? Mijelim pa, ljudskih faktor. Ne može tako. Ovdje je utice ili djelovanje nešto je tako tu si na to nešto misli. Evo go primjer u de koloni. He is a for runner in the field of human factors engineering. to može da bude istraživanje ljudskih faktora u oblasti istraživanja ili već u oblasti in the field of human factors engineering. On je pretečo u oblasti ljudskih inženjeringa faktora, ne može. On je pretečo uh, u oblasti inženjeringa ljudskih faktora. Jadem, šta bi onda značilo inženjering ljudskih faktora? Pa ja mislim da upravo to, da, da, da sigurno da se uloga čoveka u, ne znam, u funkcionisanju kojeg, kakvih postrojenja mašina dobro planira. Odnosno se prostituje u... To prođe, A planiranje ljudskih faktora? To ne može planirati. A kontrola ljudskih faktora? Ili upravljanje? Ja da sam inženjering ljudskih faktora, ali mislim da je, inženj... ne znam da se kaže inženjaring ljudskih faktora. On je on je, mm, for runner i dio djelova bi bio ljudski faktor. Bez što ne može to inženjering baš tjep. Kako biste onda preveli ovo ovu rečenicu dole? Na polju inženjeringa ljudskim faktorima. Na polju djelovanja ljudskih faktora. Ja sam tako stavio bilo je djelovanje ljudskih činilaca umjesto faktora. Tako sam i ostavio. A nije nije pretečan, nego on je, kako si stavio to, on je... Sam stavio pionir. On je pionir u polju... Udjelovanje ljudskih činilaca, imeš da je tako nešto sam... Ne može tako, činilat. ne može, ne može. On je pionir na polju ili u polju, on je pionir? Hm. I šta ide inženjeringa ljudskih faktora. A šta bi značilo inženjering ljudskih faktora? Pa kako ono kaže, dušo radim u rudarstvu. Toliko ima utjecaj ljudski faktor, Da ne možeš drugi inženjering da sprovediš. se treba da planira, da se... Radi na tome da se smanji utjecaj ljudskog faktora sa 80, na bilo šta manje. Da, očito da je ova neka oblast, pa odomaći će se ovaj termin, možda to neka novija disciplina, pa zbog toga nismo toliko bliski sa ovim. Ako sam i ja prvi put pročitao, verujte da je totalno malo. Pa da, po toga nam para ušli. Ovdje, kao što smo već se složili, ima mnogo termina koje on po prvi put uvodi i za koje tek treba, na koje tek treba da se naviknemo. Ovo je inženjering ljudskim faktorima. Pa to, i to i meni taj, taj malo, da. Ali ono što ja pitam je šta, bi, šta ta reč inženjering u stvari predstavlja? To je istraživanje i upravljanje. Ili, ili kontrola ljudskih faktora ili istraživanje ljudskih faktora ili šta bi bio taj inženjerim šta se podrazumeva u stvari inženjerim ljudskim faktorima pa sve što si redom sve navela sve se provodi u inženjeringu i istraživanje i planiranje i, i korekcija i, i tako dalje Samo to je Ritul bar... Rajko, jel da? Šta? To je title, jel da? Ne title, to je tekst. Dvp press kit. I šta ide ovaj... Neka ga ovako, pa ćemo još malo da... Kako mislite da ovo ovaj jr. možemo da prevedemo kad, kad se neko kod, kod nas, kad se transkribuje ime? Je to mlađi sa, sa, sa, sa velikim slovom ili mlađi s malim slovom? Branko Radičević mlađi, na primjer. Kako bi se to pisalo? Marina, imaš ti neku, možda? Uh, ja, sam, ja sam do tola leta, nisam se javila. Mogu, mogu da čujem, samo sam čula svoje i na čemu se radi. 65. red. Samo mlađi ili? Valikuli malo slovo? Na primjer Branko Radičević mlađi, kako bi se to pisalo? Ja zna. Ajde. Kod nas toga nema. Sintela mlađi kao titula kao mlađi savjetnik ili mlađi u klopu nečijeg gri ima na kao recimo Robert Downey Jr što mi ne pripada pa imajmo dobro imena Tako. pa ima i imena pa onda onaj mlađi od onog starijeg Robert Downey Jr na primjer kako bi se to Ne hoću kažem da li junior se odnosi na titulu znači kao onaj ne, ne, ne. E ne na ime na, na ime ja bih onda stavilo uh, junior iskreno ali dobro Možda da pogledamo malo na, na, na, na Google-u, a? Ajde, ja ću to pogledati, ovom trastu ću ne, ne. da nema nešto. Mada recimo ovaj George Bush, uh, Stefanja s kako je George Bush mlađega zovemo u medijima? Pa da, ja sad kako to piše, ajde vidimo dalje veliko ili malo. Nemam transkripciju, nema. Dobro se sati, njega ćemo naći i po novinama i evo, evo ja vidim ali u radičiti negde piše veliko slovo mala. malo. Sad pitanje koja novina je ovaj ima više kredibiliteta, pa šta ima? Pa nemam pojma, ukucajte George Bush mlađi onako na srpskom, pa vidite. Ima svašta kao mi manegdesto i malo slovo negdje veliko. Ku Retimo u blicu piše malo Georgea Busha Mlađić. Da. Re, e, vesti RS, Buš Mlađi također malim. Dnevni list danas kaže veliko. Vesti online, George Buš Mlađi ilustrovana.com, George bush Mlađi isto ma malo, ali ima crtice poslije. Srpskaanalitika.com, isto, George Guš mlađi. Blitz, evo sad u blicu i Veliko. U politici www.politika.rs, ostali komentari, to ne mora da znači. Politika RS, bivše starijeg Bila Klintona, George Bush mlađima, malo. Evo ka. Šta kažete na ovo caring capacity of the earth? To je 13. Do 13. red. To smo rekli nosivost zemlje ili nosivi kapacitet ili kako ćemo no to možda Marina, ne mislim da se bila tu Možda ćeš da imaš neku ideju. A, bila sam, nisam imala da ideju, nema mi sada, ali evo pokušavam nešto misliti. Mikana, ti si friškog duha. Mislim, to mi je struka, ja sam rudar. E, ajde, ajde. Kako bi to mogla da kažem? Stalno se pominjamo, u stvari, carrying capacity of the earth. Maxi maximum population of a given species that can survive indefinitely in a given environment. Capacitet of land double. Da, može. Kontigbit je dovoljan. Potpunije jeste naći kapacitet zemlje, nosivosti i tako dalje, al ne uklapa se. Torun ruči. Pa, da. da. Uh, šta mi ste zove boom and bust? To je u ekonomiji kada ono dođu do nekog naglog buma i onda do, do, do Jeste, Kako bi to onako nekako da bude malo bankarski taj neki izraz ili neki sa berze, prosto kako se to, kako se to kaže? U usponi pad, jednostavno. Ako Ili usponi krah je isto dobro. Da, da. Znači usponi krah jel tako? S lom. Kako, kako, kako, kako, kako smo na kraju rekli? Ja, Marina rekla. Sad kad mojim pogledamo ovo, ja bih stavio bum i krah, ali znači, bum nam nije samo uspod. Bumi je taj vrhovanac ili kako već je zove. A što se ovo, odnosno, na berzu kao krah ili može i na neki drugi pojmove? Na berzu, na berzu. A nagli o, procvati krah? Kaže bum, uh, Benson, brz porast, bum, uspon, privredni uspon, tutnjava, gruvanje. Pa znači može samo uspon? Ili vrtoglavi, ako već hoćemo da budemo ovako, malo, da se lepšimo. Nagli usponi krah. Eto er, je najemljaj Kaže, um, ba, bast, promašaj, neuspeh, bankrot, krah, slom. Možda čak i bankrot. Dobro, evo sve smo stavili, pa po... možemo i malo da... Da, mislim da ovo nije nešto što moramo svi jednako da prevodimo. Nego već prema, eto malo, afinitetima, mislim da nije to baš... Više samo da bismo izbjegli ono slobodno, slobodno, nego onako da damo neke kao smernice pa da ljudi mogu da... Imali smo one self erecting structures, to je sa 95. i tu je bio jedan post na, na, na, na našem Facebooku. Kako je to postavio? Se možda sećate. Kako je? Self Evo je, Marija, našao sam. E, Ovdje nije samo, samo građevina. Ja sam samo Sklapavić. Ovdje nije građevina, ja mislim. mislim. se verovatno na razne druge... Uh, oblike gradnje, uopšte. Pa kako bismo mogli to neki sinonim? Može samo podižuće, samo sklapajuće. Ovde imamo, kažem vam, evo šta ovako, šta, šta ima? <clears throat> ima samo nikle strukture. Ima samo podižuće građevine, samo podizne građevine. Samo podizne strukture. Ja bih možda rekla ipak samo podiznuće. Ali dobro, samo podizne strukture. Kad se sama podižu, onda je Podiž... samo podiznu. Podižu samo podiznu. Uh, jel vidiš možda, znači pogledaj ove komentare koje smo još imali, Misiš da treba da bude samo podizne strukture, da se svi slažu? Meni e, je samo podižuće, malo možda nekako se samo podizne, ali ako kažeš da je to, to ja sam okestim. Okay, Odlično, eto svi ute, znači slažu se. Može, može. Dobro, uh, social design, 98. Planina društva je ok, ništa drugo. A socijalno planiranje ili društveno planiranje? Nije društveno planiranje. Planiranje društva je upite. A socijalno planiranje ista stvar? Super, super. Eto. Kako lepa saradnja između muškoj i ženskoj dela populacije. Se može kad se ođe. Dobro, šta mi ste zove so, sociosibernearing? Stota, stota. Ima, ima i, i komentari. A evo drugari, imamo još samo četiri plava. Pa ja sam ovo sociokibernetika. Da, jedna reč. Jedna reč, sociokibernetika. E sad, da li polusluženice ili... Jedna reč.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 Ogledno područje, to smje napisam. Ili ogledni teren isto je, mada je područje bolje. Cool. Transfer i kortim. Samo, samo dva. Ja mislim se transfer samo transkribuje. Ali šta je to, mislim, nekako mi je da, ali, ali, ali je to jedna zajednička imenica za sve, za, za sve te liftove praktično koji bi išli u raznim pravcima i odvajali se i nekako mi je transfer, ne znam koliko možda, ljudi zna šta je. Footnoti, u, u, da se ovaj objasni ili... Nemamo fustnoti. Možda da u Zagradi, u reči, kad se prvi put javi, ali da. Pa da, tako nekako. Se tu mislili neke prenosilce. Znaš kako, uh, to ima u FAQ, ajde provamo da ga nađemo. sam sekund. Nema u ovome, mm -mm. ali mogu da probamo ovdje samo Evo imamo ovako. To je bilo FAQ, el' tako, Rajko? Da, da. Ne, alovi ovaj kad otvorim te fajlove, samo malo. Dobilo sam ceo sajt u tekst, u fajlovima i sad kušam da otvorim FAQ. Ja otvaram i prazan dokument, je bilo. Piju na je skroz prazan. Ne znam kako bismo na putlu mogli da nađemo tu reč, pošto smo to radili i to je jedan od onih pasusa koje smo već završili. Da vidimo kako smo ga tamo preveli, ja smo sigurno isto bili glavu dugo nad tim. Hoćeš, na primer Ajko, ti možda da probaš nađeš to ovih dana u, u, u, u FAQ, onako. Ako te ne mrzim... Da... Samo malo, samo malo. Da nisu se ovo Pa možda smo mi tako i stavili, da. Neka vrsta... Neka vrsta, da da neka vrsta transportera, da. Ali onda bi oni li stavili transporters? Očito da hoće da naprave razliku transporters and transfer. stose štipalni pet torli i ku pokretne trake e eh. aliftovi ne znam Obi si... Obi si... na samos samo, samo. obdse mislili na klizni transporteri. Znači koji imaju uh, neprekidni lamec transport. E to je to. Užni tok imaju. Da, da. Kako bismo to mogli da prevedemo? Transferi... E sad da... je doba žena, vi razmišljate. Ja pokušam nešto da izgooglam. U je neprekidna transportna traka. Kako? Neprekidna tla, transportna traka, tako je zove. Nije ni kružna, ni ciklična, kažu neprekidna. Imate i člankasti transporte, isto je znači, cikličan, znači neprekidan kružni. na ne razne druge oblike. oblike, tu su svi transporteri. Svi se zove transporteri. Nema po mennije izraz, ali to što je idre kažemo transportno ali uvijek u neprekidnom krugu. Možda ovdje da ciklični transporter. Ne znam je jasno. Ili neprekidno. A, a, a, a. Kako si rekao, u neprekidnoj kružnoj traci, jel? Mije nije samo neprekidna transportna traka ili kružnoj. Sve jedno je, nema istoje stvari. Ona nije kružna, ona je traka, ali je znači, neprekidna znači, kao krug. Hm. Bekle, kako predlažiš da prevedemo samo transvejers? Ciklošni transporte. Je ovako? Sad smo oba dvaj kusali na C120. Ajde, ja sam sad pustila, možeš ti. A kucaš? Cool. Evo, izmijes. Super. I kor. Super sastanak. Tu smo svi. <laughs> tu smo o, tu, podali već. Stajmo. Skroz. Ma ostavite centralni timo, jezgro je osnovni, to je bazični istaj stvar. Znači jezgro i je osnovni, to opet posjeća na bazu. Ovo je centralni ipak neke, kako kažu, kako, a, neka agregacija, skupljanje nečega, okupljanje. Ok, no je samo jedno. Centralni, jel' to si reko Mikane? Da, da. Samo Engineering. Zvini, Rajko. Ono jedno ostaje sam. Ko je, ono, ono crveno, da. <laughs> Ida ću ja se Čaletom, pošto mislim da on, on bi tu mogo da izvuče neki dobar termin, pošto je, mislim da... Pitaću ga, pa ću da vidim šta, šta, je, šta je rekao. Ovdje treba inženjeritica nije... meniti način što je u našem duhu jezika bolje. To, to. Koji red? Tamo in... zna, ponovilo tamo onda kad oblašnjavaju ko je žak freskoju, ali FQ nije bilo obje. Samo mi kažete koji red? 60 Aha. Ja će mi kažete šta ste još rekli? Samo inženjering reče, treba zameniti nekom boljom vezom. Pa To sve. Kol, pitaću, pitaću ovi koliko odmo. To, to. Da, da. Laku noć, ja. Laku noć. Mi se mi ne čujemo Laku ako noći. budeš mogao sutra. Uh, mada ne znam kad, recimo prepodne nešto. Da vidimo ako Ray bude tu, možda onako on bude tu ranije ujutru, još nije lego, tako da možda možemo, ali ja i ti imamo puno toga da prođemo, tako da možemo i samo nazvati pa za neke stvari. U principu imamo sva prava i ja mogu da, naš, da to podesim sve, tako da, da prođemo no, nas dvoje i da, eto, ako si tu prepodne, ja sam tu da radimo do dva. Ja sam slobodniji negdje posle 11, jer ujutro mi radi, naravno, i ujutro mi je gužo. Ujutnike se stanci nešto, od 11, znači, onda sam slobodniji. Znači, da sam uvijek na mreži, možeš... Onda ćemo oko 11 da se vidimo, taman, imamo dva sata skroz, meni to vreme i ovako za za tako da su... Mogu sve, osim tim speak, znači mogu sve drugo. Spostle. Može Skype? Možem, To nam je ok, super. Okej, lako noć. noć. Marina. Molim, ti samo ovaj to što ti radiš idi po, po crvenim podcrvenim u onoj koloni srednjoj i na tim radi. Znači kako koji kreneš da radiš, tako piši, prebaci ga u žutu boju, napiši da radiš i kad završiš samo ga od za zeleni i to je to mi ćemo onda znati da na tome možemo da radimo jedan po jedan pa kad završiš onda se javi da vidimo dokle smo stigli pa da se svi uključimo u taj u tu lekturu 2 Baš je Ajde la kunoć. Ajde la kunoć. Ajde la